De stora publikfavoriterna vid sommar-OS vid sidan om nationalidolen Paavo Nurmi blir paret Satopek från Tjeckoslovakien. Emil Satopek, det löpande lokomotivet, springer till sig tre guldmedaljer. Du strömmar jublet ner från alla läktare och det är Satopek som blir jublas. Han som rusar i den sista kurvan fram mot segern. Fram mot en ny olympisk seger. Då står han på en full sprinterspurt Han springer som en 200 meter släpare fram emot mål Och han är vid målet om ett par sekunder Han är i mål, nu! Det var en suverän segrade som bröt målsnöret Nu måste han ut ett all Filimimon spurtar han också Och blir god tvåa Nu är han framme Det var andra man i loppet Sato Pek vinner här 10 000 meter och sedan också maraton. Och samma dag som han vinner 5 000 meters finalen tar hans fru Dana guldmedaljen i damernas spjuttävling.